Sí, al final doncs hem decidit que no recorrerem doncs, aquesta sentència que marcava la, la reincorporació. Nosaltres en teníem com Ajuntament, i seguim el que marca l'EBEB, que quan doncs, un treballador de l'Ajuntament té una incapacitat total o absoluta, doncs, marca que doncs, aquest treballador ha de passar doncs, a la jubilació i, per tant, cobrir la seva prestació a través dels serveis que es donen des de, de l'INS. Finalment, doncs, un jutge ha fallat justament al contrari, que en aquest treballador se li havia donat l'opció de tenir aquesta segona activitat i per per tant, se'l readmet dintre la seva plaça i l'única que farem doncs, serà adaptar les funcions que pugui desenvolupar aquest treballador dintre de, del, del cos de treballadors de l'Ajuntament.